Оскільки дослідувачі славянської старовини Еліаш, Зібрт, Савантов та інші могли встановити старовинність та крой чоловічої сорочки, їхні гадки зводяться до того, що коло XI століття сорочка існувала вже у всіх славянських народів, являючи собою льняну чи плоскінну одежу білої барви, та що носили її безпосередньо на тілі, випускаючи її, однак, на одежу нижньої половини тіла. Сорочка мала розріз на грудях та зборки навколо низького, стоячого або широкого виложистого коміра. А зборки були також і на чохлах, тобто коло рук, а на плечах вшивали невеликі шматки полотна. А в такому вигляді Сорочка переховалася і досі в усіх південних та західних слав'ян. У західних та північних українців та серед дуже вже нечисленної частини великоросів, які ще з часів татарської навали змінили її здебільшого на кольорову сорочку з косим коміром, носячи її, як і колись, було на випуск. На цілі південній східній Україні, а на Київщині, Херсонщині та почасти на Поділлю і на Волині панують тепер сорочки, що переховали колишню барву і розріз посередині на грудях, але які відзначаються майже завше низьким стоячим коміром, а відсутністю зборів коло коміра та на кінцях рукавів. Чохли, правда, іноді трапляються – носять її завжди на східний кшталт, тобто впускаючи подол в штани. Отже, на Україні ми знаходимо тепер два головніших типи сорочки. Старовинний, загальнослов'янський тип, що тепер поступово зникає, та тип новіший, безперечно східнього походження, що випирає перший що тепер уже відоміший під назвою українського. Відміни у кроєві цих двох типів сорочки, мабуть, дуже давнього походження. Та, крім причин чисто етнічних, залежали в значній мірі от того, яке було полотно завширшки. За старих часів, коли полотно ткали далеко вуще, а щоб викроїти сорочку, треба було зшити не менше як 3, а то й 4 полотнища. А наслідком того з'явились і зборки коло коміра. А щодо сорочки нового типу, то її шиють з широкого полотна, а потім викроюють з двох полотнищ. Зовсім таким способом, як це ми бачили в кроєві свити. Ширше відкритий, без чохли. Цебто без зборок на кінці коло руки, або навіть зовсім широко відкритий, як, наприклад, на Катеринославщині та на Херсонщині рука в сорочки нового типу можна пояснити, мабуть, найліпше кліматичними умовами. А що до звичаю упускати іноді подол сорочки в штани, то цей звичай спільний усім степовим народам і був запозичений, мабуть, одночасно з кроєм сорочки від південно-східніх сусідів. Старовинна слав'янська довга сорочка, що, мабуть, дожила до наших часів у вигляді також довгої дитячої сорочки, що при ній не носять штанів, була, мабуть, без жодних вишивок. Примітка. Загалом, дитячі сорочки такі самі, як і в дорослих. Але вони значно довші. А в одному, наприклад, селі Бердичівського повіту на Київщині, село Сопин, нам довелось бачити більше як 30 літ тому дитячу сорочку з книшами, тобто з ромбічними візерунками на грудях та на спині. Принаймні такою переховалась вона на цілому українському полісі – та в багатьох місцевостях Західньої України і Галичини. Але в місцевостях не таких північних з'являються вже й вишивки, занесені дуже можливо разом із типовим типом сорочки. На Київщині, на Поділлю та на Волині